ومسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك دراجة إبوشتون وبراتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو أبو داني مرمزانا Pokušat ćemo malo da progovorimo o nekim propisima, ali naprije, najprije molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli vaš post. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ovim mjesecom Ramazanom postignemo bogovu ojaznost. Jer je to razlog zbog čega je post i propisan. I molim ga subhanahu wa ta'ala da dočekamo bajram čisti od grijeha, jer je uzvišni Allah onaj koji dobrim dijelima prašta grijehem. Zahvaljujem se... Ligi za Sanđaki, njegovom predsjedniku kolege hako Duljeviću, na a, tome što nam je dozvolio i što nam je omogućio danas da se ovdje družimo. I a, danas nam je namjera da progovorimo, doktor Adem Zalihi će nam nešto govoriti o medicinskim aspektima posta. Međutim, da iskoristimo prijem toga samo na par detalja nekih da se prisjetimo, a riječ je o tome Samo dva Kur'anska ajeta, samo, a samo je suviše malehno zvuči. Svaki Kur'anski ajet je veliki i ne zaslužuje da se kaže samo. Ali eto, moja greška. Svi vama je vama poznato koji su prvi ajeti koji su objavljeni čovječanstvo. To su ajeti iz sura El Aleq, Ikra bismi rabbihe Llevi Haleq. Uči u ime gospodara svoga koji stvara. Tim Kur'anskim ajetima je od početa stvaranje dne nove civilizacije jedne nove ere. Historija se dijeli do tog datuma i od tog datuma. I ne samo u muslimanskim radovima, nego na kompletnom čovje, na, uh, kompletnom svijetu i na kompletnom čovje, čovječanstvu. Od tada je gospodar svjetova počeo sa objavljivanjem čovjeku šta je ono što čovjeku koristi i šta je ono što čovjeku šteti. Uzvišeni Allah koji nam se stvorio počeo je sa tim kuranskim majetima da daje upustva za, tog, za to svoje stvorenje. Svaki proizvod ima svoju пустота. Gospodar svijetaova je dao пустота čovjeku. Šta je to što čovjek posjeduje i kako to treba da iskoristi? Šta treba da radi sa svojim tijelom? Šta treba da radi sa svojim vremenom i šta treba da radi sa svim onim sa svim onim što posjeduje? Međutim, koliko od nas zna koji su zadnji ajeti koji su objavljeni čovjekstvu? Zadnji ajeti koji su objavljeni čovjekstvu su Po pitanju propisa 3. ajet sure El Maide. 3. ajet sure El Maide gdje uzvišeni Allah govori Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vam upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. U ovom dijelu aeta uzvišeni Allah spominje tri stvari. Spominje da je danas našu vjeru usavršio. Do tog trenutka što je objavljeno od propisa, objavljeno je Posljen toga, više nije bilo ajeta vezani za propise. Naša vjera je time usavršena. Ono što je tog trenutka bila vjera, vjera i danas. Niti se može nešto oduzeti, niti se može nešto dodati. Na osnovu toga, na, ovo, na osnovu ovog kuranskog ajeta, ima Malik je rekao poznatu svoju rečenicu, men ipteda fil islami vida'aten jeraha hasaneten, fe kad zaame enne Muhammeden sallallahu alihi wasallam kane risala. Kaže, ko inovira u ovu našu vjeru novotariju, tvrdeći i misleći da je pa stvar. Samim tim je ustvrdio da je poslanik Mohamed s.a.v. pronevjerio poslanicu. Zamislite, mi danas izmislimo nešto i kažemo lijepo bi bilo namazu da dodamo i to. Pa je, lalau bolje zna od nas. Ukoliko je to trebao da dostavi, a nije dostavio, onda nas je prevario. A ukoliko nam nije dostavio, znači da i nije trebao dostaviti tako da takve stvari nisu dozvoljene, dozvoljene u islamu i ima malik je ovu svoju tvrdnju dokazao upravo ovim kuranskim ajetom da je gospodar svjetova našu vjeru sa tim danom usavršio i kaže i blagodat svoju prema vamu upotpunio. Tom svojom vjerom je upotpunio blagodat svoju prema nama. Svaka stvar koju nam je propisao je Allaho blagodat nama. Nije poteškoća. Nije stvar bez razloga, već bez imalo sumnje, to je To je Allaho blagodat. I zadovoljanje da Islam bude Allaho vjera. To je treća stvar koja je spominje u ovom kuranskom ajetu, u ovom dijelu kuranskog ajeta, da je uzvišni Allah zadovoljan da Islam bude njegova vjera. Nije riječ ni o kakvoj drugoj ideologiji, niti bilo koje drugoj vjeri. Uzvišni Allah nije zadovoljan komunizmom, ateizmom, sekularizmom, nadri demokratijom, Uzvišni Allah je zadovoljan Islamom kao vjerom. I samo je Islam kao vjera primjenjena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugi ajed koji sam htio sa vama da podijelim i danas da spomenem, a inače je zanimljivo spomenuti da je Allah posanik sam ajed o isure Maide gdje se govori da je vjera potpuna i savršena objavljen je na jednom specijalnom mjestu u specijalnom trenutku. Tako se prenosi da je židov došao kod Omer ibn Hataba, dok je Omer ibn Hataba bio halifan. I rekao mu, vi doista u spašoj knjizi imate ajed, da je objavljen nama židovima, mi bi taj dan uzeli kao praznik. Da taj ajed imamo u našoj knjizi, mi bi dan objavljivanje tog ajeta uzeli kao praznik. Pa je Omer ibn Hatab rekao, na koji ajed misliš? Pa mu je on citirao ovaj ajed. vjeru vašu savršio. Pa kaže, Omer ibn Hatab, ja doista znam vrijeme kad je objavljen. Trenuta kad je objavljen i mjesto kad je objavljen taj ajed. Pa kaže objavljenje na Arefatu tokom dana Hadža. A najbolje mjesto, najbolji dan u godini je dan Arefatu. Uzvišni Allah da najviše svojih robova slobodi džahenemske vatre. Znači da je taj ajed i objavljen u vremenu kada ima posebnu vrijednost i kada ima prazišnu tu ovaj vrijednost kuslimana. Kaže objavljenje u petak, jer je Allah poslanih svoj oprosni, oprosni hađ obavio dan Arefate je bio petak i to se zove velikim hađom. A peta je sedmići praznik kod muslimana i kaže objavljenje, poselnik Indije a otetkom poselnik Indije do aksama se dova dova ne odbija. Tako da ima svoje praznično a, vrijeme kad je objavljen. I kaže objavljenje na Arefat. Arefat ima posebno mjesto, posebno mjesto kod muslimana ima posebno mjesto kod muslimana. Ovaj ajet je objavljen muslimanima u danima praznika na mjestu gdje se gdje se Što u, također ukazuje da na veličinu ovog ajeta i na veličinu poruke koji oni nose. 81 dan posljednog objava ovog ajeta naš poslanik je preselio. Svega 81 dan posljednog objave ovog ajeta naš poslanik je sallallahu aleyhi wasallam preselio. Sa ovim ajetom je njegova uloga i njegova misija završena. Svoj emanet je dostavio umetu. Gospodar svjetova je iskoristio njegov prisutstvo na Dunjavuku i posljedno 81 dana uzeo ga, ga sebe. Drugi ajed koji želim spomenuti jeste zadnji ajed i sura Al hadid a u premudu značenja kaže Ovi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujete, On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće vam svjeto pomoću koga ćete ići i oprostit vam, jer Allah prašli i milostiv je. Uzvišni Allah u početku ovog ajeta naređuje dvije stvari, A krajem ajeta obećava tri stvari. Najprije ajetom ovim doziva ovi koji vjerujete. Onaj koji se osjeti prozvanim na ove riječi, treba da osjeća veliki ponos. Kada se osjetiš prozvanim u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, ja eyjuha l'ladhina amenu. O ti koji vjeruješ. Zamiste te pohvale i te titul od gospodara svjetova. Nama je svima drago kad te neko oslovi o mumine o muslime, o hađija. Znači, neko kaže, tebi drago, kad te ljudi tako doživljavaju. Čovjek, da ne kažem neki službenik, da kaže, izvolite, hađi, ja sjedite. Znači, što je veća titoli, sa što više te e, ovih e, osobina i lijepih imena pozove, tebi je drže. Zamislite, gospodar svjetova, koji nas je svi ustvorio, doziva nas sa neboljom, sa neboljim dozivanjem. O, ti koji viruješ. Zamislite koju radost i koju smirnost treba muslima dosjeća kod ovih ajta. I ashabi su kažu, posebno obra Davide vide kako njihova srca reaguju u riječima koje dolaze u posljednove prozirke. Pa ukoliko osjete dobra osjećanja, pozitivno osjećanja, da su pokorni, da osjećaju da su oni spomenutim ajetima, bili bi radosni jer su onda bili ubjeđeni da su oni odvijenika jer su upravo oni oni odjednika. I ovi Kur'anski ajat, naravno treba i nas posebno da zainteresuju i posebno da obrati, obratimo pažnju. Ovaj Kur'anski ayat počinje sa ja e ulilidina. Ovi koji vjerujete, Povizsheni pa Allah naređuje: "Allaha se bojte." Allaha se bojte. Šta znači Allaha se bojati? Inače, na dunjadu kad se nečeg bojimo, toga bježimo. To nije slučaj po pitanju straha od Allaha subhanahu Jer mi se bojimo Allaha kazne i bojimo se Allaha i Allaha se bojati, znači bojati se Allahu kazne i bojati se Allahu i zabrana. A naravno ne znači to da treba da proizvede bježanje od Allaha, nego treba da proizvede trčanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže, i u poslanika njegova vjerujte. Allaha se bojite, prva naredba, i u poslanika njegova vjerujte. Vjerujte u poslanika njegova i vjerujte u ono s čim je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao. Imajte povjerenje u njega. Znači moramo vjerovati ono u ono što je došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Kur'ana i od hadisa od njegovog govora šta ćemo dobiti ukoliko ove dvije stvari budemo ukoliko budemo se Allaha bojeli i njegova poslanika vjerovali kaže on će vam dvostruku milost i darovati on će vam dvostruku milost i darovati pa za nije mu'min podalao milošću na dunjalu svaki vjernik ima Allahu milost na dunjalu Svaki propis koji obavimo i pokorimo Sallahu Subhanu ve Taala to je Allahu a milost nama jer imamo dunjalušku korist. A malo kasnije ćemo vidjeti konkretno Allahu milost nama kada nam kadanamenaretio post. Šta nam je time od milosti svoje svoje darovao na ostomu onoga što je što nam medicina danas može što nam medicina danas može reći. A po ostam na milosti na ahiretu. Posebna milost je na ahiretu. Kad dođemo gospodara svjetova i u tim teškim trenucima i u, tim tre, teškim, u tom teškom danu nađemo na svoja dobra dijela kojom smo, kojom smo se pokaravali na, na Donjaluku. Mada, ukoliko ne dođemo do saznanja koja je korist određenog propisa na Donjaluku, me ju u svakom slučaju obavljamo i nije nam potrebno... Nije nam potrebno da istražujemo prvo pa da vidimo koja je to koris dunjalucka pa da ga popunjavamo, već imamo povjerenje u našeg gospodara i u imamo povjerenje u poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. prva stvar koju nam uzvišeni Allah daruje, ukoliko budemo se ovoje dvije stvari držali, Allaha bojali i poslanika njegova vjerovali, da će nam dvostruku milost svoju dati. Kaže i da će vam svjetlo pomoću koga ćete ići. Daće vam svjetlo pomoću koga ćete ići. Pogledajte u kojem stanju je današnji umet. U svim državama, na cijelom Dunjavuku. A pogledajte u kojem stanju su danas bošnjaci. Danas bošnjaci su potrebni i svjetla nego ikad ranije. Jer živimo u takvom raku da se ne snalazi ni najpametniji. Pogledajte kako je naša politička situacija. I svi dolaze sa nekim nadrugim rešenjima. I znajte da muslima ne smije uzeti vođu, onaj onoga ko, ko se Allaha boji i koji poslanika njega objavaju. Jer taj čovjek ne može imati svjetlo, a nama treba i ljudi koji će imati svjetlo. I kada biramo svoje vođe, ne biramo naše, kako ču prije neko večer da govori jedan naš koji su usudio da govori o tim stvarima, već biramo one koji se Allaha boje i biramo one koji Allah Allaha poslanika sallallahu a.s.v. vjeruju. To su kriteriji da bi čovjek imao svjetlo, a onaj koji nema svjetlo, kako će meni pokazati šta je dobro? Kako će meni pokazati kojom, kojom, stazom, kojom stazom treba da idemo i kojom stazom treba, treba da kora, koračamo. I uslov da bi imali svjetlo na Dunjaluku jeste da Allaha se bojimo i da njegovog poslanika vjerujemo. I šta ćemo još dobiti? Treća stvar koju izvišljena obećava i oprostit, i oprostit će vam. A da li smo potrebni, Allahu je oprosti. Ima li ikon da nije potreban, Allahu je oprosti. Allahu poslanik, wasalam, pa je bio potreban, Allahu je oprosti. I govorio je da je ulazak u džennet Allahom milošću. Nije našom zaslugom, Allahom milošću. Kome Allah oprosti, on će ući u džennet. Pa su objavljeni ajati gdje se kritikuje Allahopostanik, sallallahu a.s. Kaže, on se namrštio i okrenuo. Onom trenutku kada se okrenuo od slijepog muslimana. U trenutku kada Allahopostanik nije ležario, nije dokoniso, nije se bavio nekim glupostima. Već je prezentirao islam velikanima svog plemena. Pa kada je došao slijepac da ga nešto upita, on je samo htio da malo zastane kako bi on završio sanjima. Vidio je, je to izuzetno važno. Izuzetno važno. Ovaj siromah, ovaj slijepac je našao u nezgodnoj poziciji. Našao se ostavljeni, pa se okrenuo i otišao. I uzvišen Allah kritiko našoj poslanika. Pokazuje tu ljudsku slabost koju je poslanih posjedovao. Znači Allah poslanik nije bio melek. Allaho poslanik, sallallahu anehi wa sallim, je bio čovjek koji je imao ljudske greške. Ono što što su ljudskoj naravi e, mora tole, tolerisati. Ako je Allaho poslanik bio čovjek koji griješ u tim ljudskim stvarima, pa šta je onda sa nama? Ukoliko je on bio potreban oprostat, pa šta je onda sa nama? Pa šta je onda sa nama? Njegove žene prenose da je po cijelu noć klanjao do te mjere da su mu pete pucale i krvarile od dužine stajanja. Pa Allaho poslanik, zar si ti tako obavljaš i badet? A ti i ono što je bilo i ono što će doći, pa kaže zar da budem od nezahvalni. Pa zar da budem od nezahvalni. Znači mi smo potrebni, Allah je oprosta, a Allah će nam oprostiti koliko se budemo Allaha bojali i njegova poslanika vjerovali. A zašto će nam uzvišene Allah oprostiti? Zato što uzvišene kraju ova kajeta kaže, jer Allah prašta i Allah voli da prašta i Allah je milostiv. Allah voli najviše svoga robu u trenutku kada mu činite obu pogriješiš, uradio si neki prijestup i tada se kaješ Allah gospodaru, osjećaš grižbu, savjesti, gospodaru, ne želi više ovo, kajem ti se, nikad se više o ovo neću vratiti. Ti trenuci, u tim trenuci si me najdraži gospodaru svjetova. Pa kaže Allah posanik da ste narod koji ne griješi, Allah bi vas usmrtio i umjesto vas stvorio narod koji griješi i koji će za Allah u kajati. Ne samo koji griješi, jer naše je puno ljudi koji griješi. Ali ovdje pojenta gdje su ti ljudi koji se Allah kaju. Allahu kaju zbog svojeg, svojih grijeha. Jer Allah prašta i milostiv je. Allah to voli, Allah to voli kod nas. To su ti ajati koje sam htio da spomenem sa vama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari duplu milost. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari svjetlo pomoću koga ćemo znati, koračati u ovom vremenu kada je dosta mrašno. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sad da bi prepustio riječ našem doktoru Ademu Zalegiću da vas Allah subhanahu ta'ala nagradi